Превръщане на енергиите 23-та школна лекция на общия окултен клас 4 август 1922 г. Четвъртък Тайна молитва Ще говоря сега малко върху превръщане на енергиите. Вие отчасти трябва да се запознаете с този велик закон за превръщането. Да кажем, че вие имате известно приятно или неприятно състояние на духа, на душата или на тялото. Състояние на духа подразбира, че си мислите нещо, някой мисъл ви занимава. Състояние на душата подразбира някакво чувство в сърцето. Тъй, че имате някакво състояние или в ума, или в сърцето, или във волята си. Та той именно състояние проистича от напрежението на някаква си сила. За пример, вие ходите и на ви се набуде един малък цигански трън и при всяко стъпване ще усещате една неприятност. Значи, Известна сила е нападнала върху този трън, той въздейства на вашия крак и вие ставате безпокойни. Който не знае причината за това ваше състояние, че в ви влязал този малък трън, ще каже, той така си иска, така си прави, криви се, а той кривение проистича от този цигански трън. Българите изобщо носят такива големи игли и като се набудат на някой трън, започват да се чувъркат с тази игла, докато излезе тръна. Щом излезе тръна? Турят остатъци на това място, за да поизмучат кръвта и после отгоре малко сол. Хубаво, сега този цигански трън може да влезе в чувствата ви някъде, защото циганският трън, като неканен гост, навсякъде расте. И ако се случи да минеш през неотъпкан път, дето растат тия тръни, то не е само един, но 10, 20, 30 може да се набодат в крака ти. Сега тия тръни са още по-опасни, когато у вас се възбуди някое чувство, да кажем чувство на отвращение или омраза. Може да си философ, може да си религиозен човек, но когато дойдето и чувство, вие ще се измените. Ще забравите вашата религиозност и ще се проявите тъй, както сте били първоначално. Преди 20 години гледах как двама мисионери в северна България се хванаха за гушата и едва не се убиха, но след половин час се молиха и след молитвата това-онова целунаха се. И си простиха. Питам сега. Какво е станало между тях? Причината е една дума. Тази дума в даден момент може да се разбере криво, да подбуди ред други чувства и да произведе друг род състояние. Трябва да знаеш законите, да превърнеш тия сили в положително направление, да ги замениш с нещо друго. Сега, да кажем, ние говорим за омразата. Може да попитате, не може ли без омраза? Не може. Колкото омразата е по-силна, толкова и любовта е по-силна. Но кога ще бъде любовта по-силна? Щом се махне тази омраза, любовта ще бъде толкова по-силна, колкото по-силна е била омразата. И така, омразата е сянка на любовта. По тази сянка, ние ще може да съдим в какво направление се намира тази реалност, защото ако не любиш, ще мразиш. Има обаче едно трето състояние, което е по-лошо от омразата, защото онзи, който те мрази, той е активен. Който те мрази, той взима от тебе. Или ще те удари, или ще те усъкати. Къщата ще ти запали, ако е весникар в вестниците ще пише, иска да те компрометира и тъй ще те стегне, че да почувстваш неговата омраза. То е едно ограничително състояние. Онзи, който те обича или който те люби, ще ти направи добро, ще ти препоръча дето трябва, ако си беден, ще ти даде пари назаем, къща ще ти направи. Обратен процес на първия – сега няма да се спирам върху психологията, отдето са произлезли тези две състояния, защото състоянието на омразата и то си има своето произхождение. Първоначално то и състояние е било естествено, но сега и състояние на омраза е неестествено. Следователно, в сегашния живот. Ние трябва по възможност омразата всякога да я правим като тил на любовта. И окултният закон гласи Тай. Не противодействай на омразата, понеже, що ми противодействаш, ти даваш повече сила. Що ми противодействаш, ти я признаваш за реалност, а щом м противодействаш на тази реалност, ти я признаваш за сила. щом ни я признаваш? Мисли само за любовта, говори само за любовта, а остави омразата така да си действа. И право казва Христос: Не противи се зломо. Защо? За да не му даваш сила. Щом му противодействаш, ти му даваш сила да черпи от тебе. Щом твоето ум е заед с някой човек, който те мрази и искаш да му противодействаш, ти даваш сила на този човек да почерпи малко сила от тебе. И може да речем, че омразата това е кражба по законен начин, изнудване, взимане на човешката енергия. И който те мрази, всякога ще, ти ще те омаломощи, ще ти удари главата, кракът ще ти щупи, ще те омаломощи. Ако е в физическо отношение, той ще те удари, ще те усъкати че да не можеш да му противодействаш. Така и в умствено отношение, и в духовно отношение, той ще иска да вземе твоята енергия. Следователно, Христос казва, не противи се злому и мисли за доброто в себе си. И там е мъжното, понеже злото, това са интелигентни същества от черното братство, и те казват, противи се на злото, защото само така ще проявиш своя характер. За тях да вършат зло е живот, да вършат добро е смърт. Както в бялата ложа е изключено злото и всеки се наказва за него, така и в черната ложа е изключено доброто и всеки се наказва, когато върши добро. И тия състояния, които усещате по някой път, те са по обножение. Например, ще дойде някой да ти убеди, да ти казва, ти му дай да разбере, докажи му, че си добър човек, че не си простак, ще си урони твой престиж, сви ум си и се покажи тъй, че да треперят всички наоколо ти. В същото време, ти дойде друга мисъл от бялото братство и ти казва, не, постъпи според любовта си, не обръщай внимание на това, считай че то не е за тебе. И почват тие две мисли. И едната, и другата школа ти говорят. Вие седите, седите, казвате, ще хванем пътя. Вие сте в бялото братство, а работите с черните, наляво сте, защото всеки момент сте или наляво, или надясно. Разгневиш се, наляво си, любиш Надясно си. Този път е такъв. Всеки момент ще се меним ту наляво, ту надясно, докато дойдем в положение да различаваме тия състояния и веднага да схванем момента, че искат да те изкусят. Като дойдеш до това да схванеш този момент, трябва да дадеш на онази твоя интуиция да се прояви, да ни си противиш. И щом не се противиш, ти ще я победиш. Но всякога, когато човек може да притърпи известно изкушение, известно съблазън, той става всякога по-силен. А не издържи ли известно изкушение или съблазън, той пада, отслабва. То е закон. Сега, щом дойдат изкушения, вие не можете да ги избегнете. Изкушения ще дойдат. Изпити ще дойдат. Не е въпросът това. Горчивите и сладките чувства ще дойдат. Това е закон. При сегашните условия друг път няма. Ще знае всеки как да ги посреща. Този закон е същият и в свят. Някои мисли са образувани от бялото братство, а някои от черното братство. И всяка една мисъл си има своите крайни предели. Тогава аз ще ви определя следващия закон тъй. Тези, които вървят в лявата пътека, в началото продължават времето, а в края го съкръщават. А у нези ученици, които вървят в бялото братство, в началото съкръщават времето, а в края го продължават. Аз ще ви обясня сега този закон. Един светски човек, за пример, има известно време. Мисли и обсъжда. Взима му време, ден, два, три. Той му много мисли, как, например, да извърви един път от няколко километра. Той ще изпрати цяла експедиция да провери пътя, да го изследва и ще каже, по този път не може да се пътува. А онзи човек, който живее по Бога, който върви по Божествения път, който има интуиция... Изведнъж вижда този път и казва. Тъй казва Бог, може да се пътува. Но щом дойдем до методите на бялото братство, в края, като видим резултатите, протакаме времето. Сега онзи, който ще ти даде пари на заем, първо протака времето за един, два или три месеца. Ще мине времето и като дойде срока да събира парите, Съкръщава времето, ще те стегне. И ти няма какво, ще платиш. В бялото братство този метод е обратен. В началото мислим и после действаме. Но щом дойде определен срок за плащане и някой иска да ти се отплати, казваме Не искаме тия пари, ти ще ги задържиш за себе си. Той продължава времето. И тъй вие ще гледате процеса, който става вътре във вас. Ако в началото на живота си още искаш плода да дойде бързо, да дойде скоро времето, за да постигнеш нещо, тия резултати да дойдат бързо, ти вървиш по левия път. Ако искаш бързо да усвоиш нещо, ти вървиш по лявата пътека. А след като си работил дълго време, и оставяш плода да дойде най-после и не бързаш, ти вървиш по правата пътека, по десния път. Човек, който е работил посветски за своя народ, той, като е вървял по левия път, иска да му се направи един паметник, иска да се пише за него във вестниците. Ако не направят това, счита, че тия хора не са признателни. Когато един човек по десния път като дойде време за юбилей казва Няма защо да правите това Нека след смъртта ми Той протака времето Ако искате бързи резултати Още в този живот Вие сте вляво Ако бързате в началото Вие сте по Бога Ако протакате в началото По света ходите Ако съкръщавате времето в края По света ходите Ако го продължавате в края по Бога ходите. Това е закон вътре в вас. И когато ти се безпокоиш за резултатите на твоя живот, за онова, което си направил, ти си вляво. Извършил си нещо и се безпокоиш. Наляво си. За пример, безпокойте се, какво ще стане с нас, ами ако не ни кръщават децата, ако не ни венчават, ти си вече вляво че в света не си дошъл да ти венчаят, да ти погребват. Това са неща поусторонни. В кой кодекс на Евангелието е писано, че човек ще се венчава и кръщава? Когато Бог създаде първия човек, пишеш ли някъде, че ще се венчава? Той венча ли го? Създаде го по образ и подобие свое. Той каза, плодете се, завладейте земята. «Живейте по Бога», той е казал Господ, а после хората, като дойдоха, заживяха по-светски, казваха, «Трябва да се венчаваме, да се кръщаваме», той е казал Господ. Питам, «Първият човек, кой го венча? Първите хора, кой ги венча? Който венча първите хора, той ще венча и нас». Ако е въпросът за кръщение, има два вида кръщения – с вода и с дух. Ако е за кръщение, ще предпочитем да ни кръсти онзи, който кръщава с дух. Попът може да ми потопи в котела си 20 пъти и пак ще остана същия човек. Не ще те кръсти, Господ. И ако ме кръсти един път, стига ми. Сега кой ще те венчае? Бог. Ами кой ще ти погребе, Ако е въпрос за погребване, Господ ще те погребе, защото Той поне ще те и съживи. Щом се безпокоим, това показва, че ние си безпокоим за общественото мнение. Тогава ти си вляво. Той обществено мнение ние бихме го взели предвид, ако се състоеше от цветци, от хора благородни, от хора с най-възвишен характер, с ум, сърце и воля. Тяхното мнение ще вземем. А тие, от които се безпокоите, са хора, които се подкупват всеки ден, на всяка стъпка. Какво ще кажат тия хора? Един виден техен човек ето какво ми казваше. Ние, макар и да сме лоши хора, ние знаем, че когато се яви едно благородно общество, лошите хора ще се натрупат, ще се нахвърлят върху него, за да оправдаят своите грехове. И когато те говорят за вас, ние знаем, че това са техни грехове, но ние не сме толкова глупави хора. Та при превръщане на енергиите, всеки трябва да се заеме, да види в колко време може да превърне известна енергия. Сега можете да си направите опити. Двама приятели нека си кажат, «Кажи ми някога някоя обидна дума, за да видя в колко време ще ми премине тази обида». Извади часовника си и виж в колко часа ти е обидил и за колко време ще превърнеш тази обида. Например, в 6 часа ти е обидил и ще видиш в колко време ще можеш да превърнеш то и чувство. Дали ще можеш за 2 минути, половин час, 1 час, 2 часа, 3 часа да го превърнеш. Ако до един месец не можеш да окротиш то и чувство значи твой характер е слаб. Ако в един-два часа той чувство можеш да го превърнеш, тази обидна дума да я превърнеш, да ти стане обикновена дума, и то не само да я претърпиш, но да стане музикална дума за тебе, то значи, че имаш силен характер. Сега аз ви обяснявам превръщането на енергия ти последния начин. Да кажем, че влизате в една гостилница. Околотен ученик сте или християнин, но нямате пари. Гостилничарят те пита, имате ли пари? Нямам. Но шапката ти е хубава. За шапката едно ядене ти давам. Слагаш шапката си. Питам, на кого трябва да благодариш? На шапката си или на гостилничаря? На шапката. Влизаш втори път на гостилницата. Няма шапка вече, но хубави са ти обуштата. Пари нямаш. Гостелничарят казва, За обуштата ти може да ти дам един обяд. Събуваш обуштата си, оставаш бос. Кому трябва да благодариш? На обуштата, а не на гостилничаря? И ако този гостилничар ти каже, Благодари, че аз те нахраних, Да, но заради шапката. Благодари, че и втори път те нахраних, да, но заради обущата. Думите на гостелничара са верни до известна степен. Може този гостелничар да иска само да ви изпита. Може обратното да се случи. Той иска само да ви изпита, да види какво ще мислите заради него. Може да ви вземе шапката и пак да ви я върне назад. Той иска да скрие своята добродетел. Вие ще благодарите на шапката си и той ще повърне шапката ви назад. Но като благодарите на вашата шапка и той ви я върне назад, той играе на табла. Той е спечелил. В играенето обаче, не ви ли върне шапката и обущата, въпросът е решен. Никаква благодарност. Сега нашите възпитатели в църквата искат да им благодарим. Хубаво, ако те са взели нашите шапки, нашите обуща и палта и не ги върнат, а срещу тях не дали по три порции ядени, за какво да им благодарим? Аз казвам, благодарете на хубавите си шапки, обуща и пълто, че можахте срещу тях да вземете три порции ядени. На вас няма защо да благодарят. Хубаво, аз превеждам сега. Ако един свещеник те кръсти, какво ще спечелиш? Ако този свещеник. След като те кръсти, ти станеш един благороден човек, добре, но ако след като те кръсти той, ти станеш един разбойник, последен негодей, колко струва неговото кръщение. По-добре да не те кръщава. Следователно, ние във всеки един момент трябва да знаем как да трансформираме тези енергии, които всеки ден се накопляват във вид на чувства, мисли. И действия вътре в нашето тяло. Ние не можем да изискваме от някой човек да бъде търпелив. Не трябва да му налагаме търпението отвънка. Той трябва отвътре да съзнае той. В неговото съзнание трябва да се роди той търпение. Търпението не може да бъде всеки момент. Търпението някога е съвместимо, някога е несъвместимо. При какви случаи трябва да имаме търпение? Ако аз съм слаб и пред мене бесят някой човек, ще търпя. Той е волята Божия. Но ако аз съм силен човек и някои слабохарактерни хора бесят някого пред мене, аз няма да търпя. Няма да запазя своето търпение. Ще стана, ще вържа този човек, ще гледам да го разобедя и няма да кажа, че волята Божия е такава. И следователно. Кога не се препоръчва търпение? Когато съм слаб, ще търпя, защото слабят, трябва да търпи. Когато съм силен, няма да търпя. Щом си силен, веднага трябва да помагаш. Сега вие може да наведете мисълта, че Бог се нарича дълготърпелив. Но знаете ли отщо проистича съображението на Бога в Неговото дълготърпение? Господ знае, че ако се разгневи, светът ще отиде. Следователно, заради последствията, които може да произлязат от неговото разгневяване. Той е дълго търпелив. На едного, ако той се разгневи, светът ще отиде. Защото ако той се разгневи, тъй ще се разгневи, както хората никога не са виждали. Тази е причината. Задето Бог е толкова дълготърпелив. Той знае, че слабохарактерните, грешните хора няма да го заставят да измени на законите, които Той е поставил да наруши своя мир и да тръгне по техните умове, да върви по техния път. Той ще върви по своя път. Следователно, в тие отношения търпението си има място, и ние трябва да бъдем като Бога. Ако някой ни критикува, ние ще вървим по своя път. Няма да се спираме да разсъждаваме за критиката. Спрем ли се да разсъждаваме, даваме сила на критиката. Ние ще вървим в този път, в който сме убедени, който сме опитали. Сега в Чам Кория в една своя беседа разправях на слушателите си, че от 15 годишна възраст до 70 годишна възраст мъже, жени, деца се качихме на мусала. Лъжа е казват, не може да бъде това, искате да не заблуждавате. 70 годишен човек не може да се качи на мусала. Един от присъстващите седи и казва, аз съм свидетел на това, вярно е. Ама наистина? Кажете, вярно ли е това? Хората считат тия неща измислици. Ако тия неща, които сега правиш пред техните очи, хората ги считат за измислици, как ще ги убедиш в неща, които не са видели? Вие в своите разсъждения като ученици на една окултна школа, всякога трябва да се спрете и да обсъдите въпросите. За пример, заслужава ли си да се превръща енергията? Имате ли достатъчно енергия да я движите и така нататък. Защото в дадения случай може да имате много по-важна работа, която трябва да вършим, отколкото да се занимаваме с празни работи. И всички са забелязали, че щом дойде едно изкушение, мисълта всякога се налага последния начин. Трябва да решиш нещо и мислиш, че ако тъй поступиш, работата ще се уреди ще си улесни. Постъпиш ли така, работата не само, че не се урежда, но се забърква още повече. В някой случай необходимо е да оставиш тази мисъл. Съвършено да я игнорираш, да трансформираш своята енергия и да си вървиш по правия път, да си вървиш по пътя на своето развитие. Някой път някой чувства, че е нервен, и не може да търпи. Казва, не мога да търпя. Защо си внушавате, че не може да търпите? Ту е едно внушение отвънка. Представете си, че четирима души те оловят, връзват те и те питат, не можеш ли да търпиш? И те ударят 50 удара. Няма ли да търпиш? Ще търпиш и отвънка ще идиш. Ако четирима души стият тояги, те заставят да търпиш защо да не можеш тогава по същия закон да кажеш, аз мога да се въздържам? Можеш, защо не? Но само, че ние, като си внушаваме тия негативни мисли, казваме, не мога. Ще си внушите, мога, мога да издържам. Няма да кажеш, мога да издържам страданията, но ще внесеш любовта в душата си и ще кажеш, с любовта всичко мога да издържам. Дойде си някоя глупава мисъл, не отричай тази глупава мисъл, но кажи си с мъдростта всичко мога да направя. Дойде лъжа, не отричай лъжата, но си кажи с истината всичко мога да направя. И тогава ти почерпваш сила. И така като дойде да приложите окултния закон, всякога ще употребявате думи и фрази положителни. Употребите ли една негативна дума от какъвто и да е характер? Тя всякога носи в себе си лоши последствия. Кажеш ли, ще се разболее, ще умра, тя нашата работа няма да тръгне напред, лошите последствия идват. Не, всички тия мисли не са за окултния ученик. Даже учениците на черното братство са много по-смели в своите твърдения, те идват и употребяват положителните методи на бялото братство. Един ученик на черното братство не казва не. Той казва, аз ще направя добро, но като получи силата, употребява я за зло. Затой много от бялото братство се етикизират и отиват в черното братство, за да изучават методите им. И много от черното братство пък отиват в бялото братство да изучават техните методи. И двете тия школи трябва да си проучват. За пример, и лошият човек казва «Аз ще спечеля!» Силен ще стана. И добрият човек казва «Аз, богат, ще стана!» Но и двамата, като придобият силата, изобщо изразходват тази сила. Единият ще изнасилва, а другият ще прави благодеяние, но и единият твърди, и другия твърди. Сега вие, като ученици на тази велика школа, всеки един от вас ще бъде положителен в доброто. Няма да казваш, аз ще му отмъстя, но ще казваш. Аз ще му се отплатя с любов, аз ще му се отплатя с мъдрост, аз ще му се отплатя с истина, с правда, с добродетел, с милосърдие. Тъй ще му се отплатя. И само по този начин енергиите, тия сили, може да се трансформират от едно състояние в друго, понеже всички енергии са свързани с разумни същества и ние трябва да учим езика на всички разумни същества и когато знаеш езика им, е, те ще те слушат, но когато не знаеш езика им, е, те не помагат. И сега ние всички изучаваме езика на нещата. Знаете ли какъв е този Божествен език? Две неща има, по които вие може да го познаете. Когато сте научили някои от Божествените думи и сте се молили, вие ще усетите тук долу, под лъжичката, една топлина. Ще се разшири душата ви и усещате, че скоро ще ви се отговори. Получавате насърчение. И не се минава час, два или три и както сте усетили, тъй ви се отговаря. А някой път се молите, усещате една твърдост, ожесточени, като че ли молитвата ви е една петена от главата ви и не дохожда никакъв отговор. Вие говорите с Бога на един непознат език, и Той не ви отговаря. Когато говорим съобразно Неговата воля, Той не отговаря. Сега в окултната школа, законът за трансформиране на енергиите е свързан с необходимостта на нещата. Всякога, когато започвате да опитвате закона, ще започнете с необходимостта в живота. Гладен сте, имате нужда само от хляб. Вие ще вземете в ума си тази първа мисъл да устраните глада си, да успокоите организма си. Няма да турите в ума си никаква друга мисъл, а само ще концентрирате мисълта си да придобиете хляб, т.е. храна, обяд. Да се нахраните, той ще бъде мисълта ви. Щом придобиете първото, ще трябва да се успокоите. Например, да замислите да спите някъде. Тогава ще концентрирате ума си за спане. И тогава според той ще се нареждат всички ваши нужди според степента на необходимостта. Спазвате ли този закон така? Ще може да ви се отговори на молитвата. Но турите ли всички тия желания в купом да искате всичко изведнъж? Всички тия работи ще закъснеят и всички ваши планове няма да се постигнат, защото не сте спазили този закон на последователност. Ще се молите за първото необходимо, за той без което не можете, после за второто, третото. Четвъртото и така нататък. Тъй работи Божественият закон в математическа точност. Но измениш ли нещата, първо да турим второстепенните неща, законът сам по себе си се изменя. Сега само чрез този закон за трансформиране на енергиите може да се създаде една разумна хармония. За пример, не ще бъде разумно от моя страна да си туря най-лошите дрехи с отвратителна миризма, да вляза в дома ви и да кажа «Търпете ме сега! Обичайте ме!» Не се позволява така да се отнесете нито към една любовница, освен само на изпит. Не се позволява от моя страна да изкушавам никого, нямам право, освен ако е за изпит. Следователно, от моя страна аз трябва да бъда толкова коректен че да не давам повод никой от съкласниците ми да изгуби своето равновесие, нито пък той да послужи за изкушение, защото нито аз печеля, нито той печели. Да кажем, някой брат от вас изгубил своето равновесие, разсърдил се и вие се съберете и почвате да разправите той, което не е нужно да се разправя за него, за неговата негативна страна. Това нещо мине през целия клас и после всички разправяте, че такъв ученик като него нямаме. В синца сте пропаднали в изпита си. Всички сте вляво. Щом този брат, този ученик е съгрешил, вие се съберете, направете една молитва, претете една благородна мисъл към него, почерпете нещо от неговата грешка и кажете, слава Богу, че Господ ни даде една много добра беседа, и много благодарим на този брат, че той стана един образец и ни даде един изпит. И тогава, пращайте му хубави мисли, той ще се насърчи. Вие сте вдясно. Това е трансформиране на енергията. И така трябва да постъпвате. И тъй, за в бъдеще, като ученици на школата, вие трябва да приложите този закон. Той е за вас сила. Само Тъй по този начин вие можете да се развиете правилно. Ако почнете да го прилагате в действие, ще забележите едно растение. Просвещение на вашия ум, смекчаване на вашето сърце, усилване на вашата воля. Един пример. Аз казвам, че търпя. Вие идвате в стаята ми, аз имам работа, искам да пиша. Или да коригирам нещо, изваждам часовника си, но нищо не ви казвам, защото според окултния закон не е позволено да се каже. Имам работа, елате друг път. Той не се позволява. Според окултния закон, ученикът като дойде, той сам трябва да се сети, че е време да си отиде. Аз изваждам часовника си, гледам го. И колкото повече у мене се заражда желание той да се отиде, толкова повече у него се заражда желание да стои. Направете опит. Някой път ти искаш някой да се отиде, а у него се заражда два пъти по-силно желание да седи по-дълго време. Той се усеща като че ли някой го привлича. Обратен е процесът. Друг път ти искаш някой твой приятел да стои повече, че го обичаш... А няма да си минат 5 или 10 минути, той ще каже, с Богом и друг път ще дойде у вас. Ще си отиде. Това му е вношено от черните братя. Но турели ли си мисълта, няма ли да си отиде той? Виж, че той е намерил за какво друго да говори. Ще си извадиш часовника и ще гледаш колко време ще стоиш тих и спокоен, като диогена, без да нарушиш равновесието си. Ще стоиш тих и спокоен, като че нищо не е станало, макар да се е изминал и цял ден. Ако той стои цял ден и ти не си изгубил равновесието си, спечелил си, а той като си излезе, ще кажеш. Не трябваше да седя толкова, малко го прекалих." Той усеща, че е дал повече. Ако той стоял повече и ти предизвикал, изкарал ти от равновесие, то като се излезе ще каже, още един път бих желал да отида при него по същия начин. Това са чисто психологически процеси, които стават във вас. Повечето от вас имате тези опитности. Той е един велик закон, който трябва да разбирате. Трябва да го спазвате. Той регулира нещата. И тъй за да се създаде един характер, чрез трансформиране на тия енергии не е лесна работа. Имайте предвид, че Великият Божествен Дух, който от хиляди години работи върху вас, с малко нещо е изменил характера ви. Малко нещо сте направили. Даже и когато някой от вас влезе в Бога, колко мъщно се изменя характера му. Има моменти, когато той трябва съвършено да се измени. Да влезе в новия живот Но докато дойде до новия живот То изменение Става много медлено Щом влезе в новия живот Нещата са вече коренно изменени Та сега Ще мислите върху Трансформиране на енергиите Ще мислите Ще имате желание да видите Доколко сте силни И всички ще гледате да трансформирате Вашите енергии Да ги превърнете в положителни щом трансформирате, вие печелите. Сега останалата част от времето може да употребите за въпроси, които ви интересуват. Брат Стойчев направи няколко бележки към всички ни по случай приближаващото ни заминаване на събора на Семирното бяло братство в град Велико Търно. Учителят продължи. Тая година ние ще приложим закона и онези, които дойдат в търново, ще действат и после ще мислят. Всички ще действат, ще имат опити и от резултатите на тия опити ще мислят. Онези, пък, които искат да разсъждават, да мислят, да ни идват. Които искат да разсъждават, да идат в света, там е място за разсъждение. Ние пристъпваме към опити. От 20 години сме философствали, сега е време за малки опити. Някои от вас, които искат да бъдат първи, да вземат първото място, ето какъв опит ще им дам. Да отидат вечерно време на Мусала, като ще минат през Рилската пустиня, през Марица, Тунченската долина и да се върнат назад. Като се върнем от събора, някои, които искат да направят този опит, ще им го дам. Героите ще идат сами, а после по двама ще отиват. Ако вие не можете да пребродите отгоре мусала, какво можете да направите? В древните времена, кой какъвто връх преброди, той може да направи в света. Всички адепти, всички учители в миналото, все са минавали през високите места. Някой от вас искат изпити. Такъв ще бъде изпита. Отиване до мусала вечерно време, на месечина. А може да бъде и друг изпит. Да пребродят мусала в една тъмна, бурна нощ, при сняг до колене. Издържите ли го? Ние ще кажем, че вие на физическото поле сте един първокласен герой. Но ако вие и денем не можете да преминете мусала, у нас няма привилегии и ще кажем Братко, той не е много нещо и не можа. Тъй значи по достоинство и който издържи, ще му дадем първо място. Защо? Защото го заслужава. Първото място ще ви дадем и последното място ще ви дадем. Сега той ще бъде първият опит за всички. Все млади стеде за всичките ученици. Това е един много тежък изпит. Да минете през тази Рилска пустиня, вас ще ви настръхнат косите, а някой от вас може да боледуват и по цели седмици. Един приятел, като ходихме сега на Мусала, сам се върна назад, мина през Рилската пустиня и ето каква беше неговата опитност. Той остана сам с жена си, а доста напред вървят други двама и ми се изповяда. Когато вие заминахте от всеки храст, аз виждах, че изпъкват живи хора, настръхваха ми косите. И наистина, когато навлезете в тази долина на Рилската пустиня, там е пусто, нигде птичка не пее, а само чувате шумолението на листата и клончетата на дърветата. И да минете вечерно време в тъмнината, а пък да се качите по южния склон... Най-първо този път трябваше да го минете денем, за да не си правите иллюзии, че е лесно. После, по месечина и най-после, в тъмна, бурна нощ. Само три опита, иначе вие сте изгубени. Там, животът ви още е в опасност. Щом направите този опит, в тия места има известни енергии, от които ще се ползвате. Този път, е един от най-добрите пътища. Това е окултна долина. Там се вселили все духове на мълчанието и са изпъдили всички птички. Като влезеш там, усещаш, че всички тия енергии все навътре отиват и ставаш все по-сериозен и по-сериозен. Нещо грандиозно. Щом минеш мусала, Влезеш в Тундженската долина, веднага сърцето ти се отваря, става весел, радостно. От едната страна като минаваш е сириозен, а от другата страна весел. Тие две състояния са отлични. Та да в природата, в тази Рилска пустиня е грандиозна, величествена. Човек трябва да прекара там ден, два, три за да види какво хубаво място е там за размишление. Та да разбира се, учениците трябва да започнат с тия опити, понеже в България вие имате удобства с тия високи места, с тия планини. В Египет и другаде изкуствено са създавали тия неща, а тук природата на готово ни ги е дала. Затова тази година ще започнем с методите «Ще действаме всички». Като дойдете сега на събора, всички ще работите. Никакви привилегии. И вие, софиянци, да има 20-30 души, повече за всяка една работа. Всички да работите с готовност. Никой да не казва, тази работа аз не мога да я направя. Ние ще започнем, примера, от най-старите, от най-силните. И тогава младите ще работят по същия начин. Един е законът, на който ще се подчинявате. Едно мнение е. Ще опитаме закона и ще видим какви са последствията. Той състояние ще ни даде свобода. Една вяра да опитаме да приложим Божията воля без никакво коригиране. Не може другояче. Ще опитаме той без никакво изменение. Определя ви се един маршрут, ще го изпълните без изменение. Като ходихме на Мусала, казах им, като дойдем до тези места, на снеговете, никой няма да ходи по този път, ще вземем малко на страна. Четирима души, обаче, остъпиха от това правило, но се търколиха надолу и двамата от тях се спасиха по чудо. Контузиха се. Един ученик върви с мене и ми казва, позволи ме да мина по този път. Иска да върви по снежния път. Ще пътуваш по този път, по който и аз вървя. Когато Господ ти каже да минеш през снега, през снега ще минеш. Но сега ще обиколиш, ще минеш през канарите. Всеки път ще минаваш по начертания от Бога път. Ние благодарим, че тия двама душите и благополучно се спасиха. Мъж и жена бяха ти. Около 100 метра надолу се дъркалиха. За непослушанието им беше това, искаха да минат по снеговете, сега от всинца се изисква послушание, вътрешно послушание. Някой ще кажат, мене този дух ми говори тъй. Този дух на всинца ни е накво трябва да говори. Дух, който на мене едно говори, на тебе друго, той не е този истинският дух. Едно трябва да ни говори той – той разпореждане и за мен, и за тебе, и за всинца ни е едно. Неговата воля трябва да бъде Божествената воля, която трябва да изпълним без никакво съмнение. И тогава резултатите ще бъдат отлични. Моето опитност е, там дето се изпълнява волята Божия, всякога има добри резултати. Без никакво изключение. Там, дето най-малко се отклоним от волята Божия, веднага идват лошите последствия. Ето, аз ще ви приведа един случай, който ми разказваше една сестра. Тя направи своя опит до Витоша, но като се връщала за драгалевци, допива и се вода. Доближава до чешмата, иска да пие не само две-три глътки, за да накваси гърлото си, но нещо много определено отвътре и казва... Не пий, върви си по пътя. Тя разбира гласа, но си мисли само две-три глътки. Спира до чешмата, няма с какво да пие. Вижда едно младо момиче, че си налива стомните. Помолва го, тя да пие от нейните стомни и селенчето й разрешава. Дига стомната към устата си, но не успява нито една глътка да пине, когато когато изтървава стомната от ръката си и я е щупва. Стои тя сега през чупената стомна и пак със засъхнало гърло, но не мисли вече за това. А как да плати стомната? В себе си няма ни стотинка. А селенката настоява и иска да й се плати. Тази сестра и предлага шапката си. Не ми трябва твоята шапка. Пари. 15 лева искам. Нямам. Намери. Върни се, гдето си ходила. Слушай. Казва сестрата, аз сама съм учителка, няма да ти излъжа. Ще отида в София и нарочно ще се върна да ти донеса 15 лева. Взима я адреса, името й и така се разрешава въпросът. Сега аз ви вярвам. Мене ми направи добро впечатление това, че офсинца ви има добра воля. Като гледах тия 104 души, които се качваха за мусала, Стоят през снеговете, питат, учителю, да тръгнем ли по този път? Гледам, опасен път я, снегове. Казвам, може, като урнаха уния 104 души, в един час отгоре стигнаха мусала. Казвам, с тия ученици може да се превземат високите върхове. Тази е една добра черта от тях, може да се използва за добро. И всички се върнаха благополучно, освен уния двамата, контузените. Този беше един инцидент. Във всички, които ме слушат, има добра воля. Опитът показва това. Но искам всички добре да използвате енергиите си. Онези от вас, които ще останат в София, на които работите не ще могат да се уредят, искам да спазват дните на събора. Да се събират на групи от по 10-15 души, да са във връзка, а да се свържат, тъй, щото да има една връзка между нас и тях. Вярвам, че тази година много работи ще се изправят. Невидимият свят много работи. Ние трябва да сме готови. Друг е, който работи сега заради нас, а ние разработеното ще го копираме. Ще гледаме да не развалим Божия път, Божия план, да не изопачим Божието Слово. Точ в точ всичко да изпълним, всички наредби да изпълним, да бъдем примерни ученици на Бялото Братство, защото няма да си минат много години и ще дойдат от другите места, Братства, които ще искат да се съединят с вас. Да видят как живеете вие. Трябва да бъдете готови. Сега пред вас стои едно много добро бъдеще. Няма какво да се обесърчавате. Действително, от Търново се турят самари, но всеки сам се туря самара. Като дойдете, ние питаме. Братко, този самар е за тебе. Този гем е за тебе. Можеш ли да си го туря сам и да си го снемаш сам? Ако може сам, вземи го. Защото ние нямаме средства, не разполагаме. Той е в фигуративен смисъл. Като каже един път, ще го извърша, верен ще бъде на себе си. Който бъде верен на себе си, ще бъде верен и на Бога. А по-хубаво нещо от това няма. Да имаш Благоволението на Бога, на ангелите, на светиите, да имаш разположението на Бога, какво по-хубаво от това? Да сме в хармония и съгласие с този велик закон. Те няма да ни дадат нещо, което да не можем да изпълним, няма да изискват от нас невъзможни неща. Те ще ни дадат неща възможни, съобразно с нашия ум, сърце и воля. Неща, които ще ни облегчат, просветят, тъй, защото няма какво да се обесърчаваме. Тайна молитва.